Goeiemorgen allemaal, as iemand een woord het vir ons, wil ons graag luister vanmorgen. Goeiemorgen julle, ek is nie spreeker en so ek gaan net lees wat vir my bevestig is wat Jan vir ons laatst weer gesê het. Ek lees in Hebraeus 9 daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewijn, want toe elke geboord volgens die wet dier Mooses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en die bokke saam met water en skerlak en rooi wol en hy geneem, opgeneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle veroorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die dienst net so met die bloed besprinkel. Bijna alles word met bloed gereinig volgens die wet, sonder bloedvergeting vind daar geen vergiffenis plaas nie. Dit was dus nodig, dat die afbeeldinge van die dinge van die hemel dier hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self, dier beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met handig gemaakt, een theebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangezicht van God vir ons te verskyn. Ook nie om omself dikkels te offer, soos die oorpriesters elke jaar in die heiligdom ingegaan met bloed en wat wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikbos geleid het, van die grondlegging van die wereld af, maar nou het hy eenmaal, in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde dier sy offer weg te doen. Weet, ek denk maar net aan die, die prijs wat betaal is, hoe dier die prijs was, weet. en dan, dan vraag ek net, wat is gekoop in die prijs, is dat wat ons kan beleef vandag is, Is Godse gees En ons stand is ook gekoop in die prijs Is ons stand ook betaal weet. En dan So met andere woorde ons het het as een geskink ontvang Ons hele kla ontvang um, My vraag is net wat ek Of myself vraag is die prijs van intimiteit Die prijs van Om in sy teenwoordigheid te wees Die prijs van om op heilige grond te wees Voor hom Daar is een prijs nee. het is nie Het is nie goedkoop om daar te wees nie en wat ek net bedink is dat jy weet Paulus praat ook daarvan in Kolossense wat hy sê laat niemand julle van daai prijs beroof nie van dit wat vir ons gemaak is gedoen is vir ons dat niks en niemand julle daarvan beroof nie hy sê waak teen al die droë redes en onwaarhede waak daarteenoor want jy sien dit is goed wat ons weghou van heilige grond af goed wat Soos wat ons nou, so twee sonde terug ook, die die gemengde saad goed Dit is goed wat ons weghoud van heilige grond af Want die kan nie in heilige grond wees As jy, as jy met gemengde saad daarin kom nie Want God wil ons, God wil ons oop sien, hy, hy wil ons openbloot sien En, dit is nie God van, gemors van Robbys nie, weet Ons kan dit nie die in die selle asing noem nie So, En die gedagte is, as jy nog anders in Colossens, jy kan praat, jy daarvan, daarom bedink alles wat goed is. Jy sê nie, dit is so kritisch, reed, dat ou in die tijd, um, uh, selfs waar ons sing ook in die ochtende, dit is ons, ons lofprysing, dit is tyd van, van, van intimiteit met hom. En dit is so kritisch, dat ons, dat ons sal leer, dat ons sal weet, hoe om ons te offer, in die, in die belangrike saak van, om voor te wees, want dit is een offer, dat ons onszelf, ons gedagte is, ons vooroordeel, ons percepties, daar goed, dat ons dit sal prijs gee, en niet te aanvaard, jy weet, wat sy woord van ons sê. Dank vir julle. Kom ons blijven morgen, na Malachi 3. Ik ga daarvan vers 1 aflees. Uh, dit sê in my so, Marita, ek hoor jou, jou die skrif lees, en Ding, dit spring in my hart op en ek, ek beleef rarig wat Jeremia's beleef het toe hy sê toe die woorde gevind is, het ek hulle opgeeerd het was een vreegte en vrolijkheid van my hart dus ek denk, wat er vreegte bring die woord uh, om te besef, wat is die, die inpak, dat Jesus nie net die afbeelding van die hemelse dinge wat op aarde was, kom reinig het nie maar dat hy die in die hemelseel van gaan en eeuwige versoening vir ons gebring het en waar die volheid en die waarde daarvan is goed, as julle by Malia 3 Malachi 3 vers 1, kijk, ek stuur my boodskapper, wat die weg voor my uit sal baan, dan sal skielik na sy tempel kom, die Heere, na wie jy soek, namelijk die engel van die verbond, na wie jy begeerte is, kijk, ek kom, sê die Heere van die Heerskare. Nou kom, ons begin nou net hier, ons maak die woord by mekaar, hy sê, kijk, ek stuur my boodskapper voor my uit, wie is die boodskapper? Wie is die boodskapper wat hy voor my uitstuur? Johannes die doper, nee, um, Jesaja 40 het gesê, troos, troos my volk, sê jylle God, spreek na die hart van die heren, die slim roep haar toe, dat hy op strijd is, dat hy skuld betaal is, dat sy die hand van die heren, die van val sy sondes, nou sê die stem van die wat roep in die woestijn, toe hulle vir Johannes vraag, wie is jy, toe sê ek is, een. ek is die stem van die wat roep in die woestijn, maak die pad van die heren recht uit. hy sê, Johannes is die een, wat toe Jezus aangestap kom, toe sê hy, daar is die lam van God, wat die sondes van die wereld wegneem. Goed, hy sê, ek stuur my boodskapper voor my uit, maar dan gaan hy aan, hy sê, wat die weg voor my uit sal baan, dan sal skielik na sy tempel kom, die Heere, na wie jylle soek. Hy sê, nou wil ek jylle vraag, hy sê, as die boodskapper die wegbereid het, sê hy, sal ek skielik na my tempel kom, hy sê, die boodskapper sal kom, en die boodskapper het gekom, hy sê, dan sal ek kom, wie is, wie is ek? Wie is die ek van wie hy praat? Oor beskryf hy hom, hy sê, dan sal ek kom, na wie jy soek, namelijk die engel van die verbond, na wie jylle begeerte is, kyk, hy kom, sê die heren van die leerskare, wie hy? Wie is die engel van die verbond? Dis Jesus. Hy sê, dan sal skielik na sy tempel kom, wat sy tempel? Oké, okay, dit was die, die Salomoese tempel of Zachariase tempel nie. Of die tabernakel van Mooses nie, nee. Wie sy tempel? Hy sê, jylle is die geestelike huis. Hy sê, weet jylle nie dat jylle die tempel is van die heilige geest nie. So, hy sê, dan sal hy skiele kom na sy tempel toe. Dan kom hy na ons toe. Uh, Kijk, hy kom, sê die heren van die deerskare. Maar wie kan die dag van sy komst verdraa? En wie kan stand hou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vier van die smelter en die loog van die wassers en hy sal sit, een smelter van, en reiniger van silber, en hy sal die seens van Levi reinig, en hulle louter soos goud, en soos silber, so hulle aan die Heere, in gerechtigheid te offer sal bring. Hy sê, wie kan die dag van sy komst verdra? Wie kan? Come on, hy vraag die vraag, ons bedantwoord. Wie kan die dag van sy komst verdra vraag? Kon ons die dag van sy komst verdra? Ons kon nie. Nou sê, die heren vir Iesegiel, hy sê, ek het een man onder hulle gesoek wat in die bres kan staan, wat hy hier kan bou tussen my en die dag. Hy sê, ek sal omsmelt, soos die smelter. Hy sê, soos silver en soos goud sal ek omloog, ons kon het nie verdra nie. Hy sê, ek het een man gesoek wat in die bres kan staan. Wie is die man? Die engel van die verbond. Daarby, julle verstaan, ek wil net die hele moet volg, die profetiese woord, waarom jy hier bezig is. Goed, hy sê, Die engel van die verbond, hy kom, hy, dit gaan die gevolg wees. Hy sê, dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die heren aangenaam wees, soos in die oude en soos in die jare van die voortijd. Wacht, mykie, gaan sal terug. Vers 3, en hy sal sit, een smelter en reiniger van silver, en hy sal die seens van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silver, so hulle aan die heren in gerechtigheid een offer kan bring. So vir die seens van Levi om in gerechtigheid die offer te breng, onthou, wat het ons verlede week gesê, waar het Marita dit aangevat, die offer was volgens die orde van Aaron, recht, en dit was een tydelike ding, en daar was jaar her na jaar herinnering van die sonde, daar moes een beter in gebring word, recht. So, Levi'se offer, wat kon hier offer in gerechtigheid wees? Dit was die offer van sonde, recht. Nou, onthou nou, wat was die uitroep, in die brief, in die Ebreusbrief, in die 13, wat hy sê, laat ons dan gedierig dier ons lippe, as een offer vir God aanbied, nee? ons bied ons lippe vir die offer van God aan, hoekom? Omdat ons lippe gereinig is, wat betekende, dit is een offer van gerechtigheid, nou hoor wat sê hy, sê, so dat, hy sê, hy sal levi, levi reinig, en louter, so hulle aan, aan die Heere in gerechtigheid offer sal breng, en dan sal die offer, die offer van gerechtigheid, dit van Juda en Jerusalem, met andere woorde van die gemeente, vir die Heere aangenaam wees soos in die ouda en soos in die jare van die voortijd nou wat is die ouda wat is die jare van die voortijd wat sê julle voor die sonneval jy sien die enigste goeie ouda wat daar was was die da toe Adam op die aarde gewandlet voor die sonneval dit was die goeie ouda so as jy ooit praat van die goeie ouda dan verwys jy na die daartoe raad right. Dit was die goeie ouda. Goed, uh, hy sê, soos in die daal van die voortijd, hy sê, dan sal die offer aangenaam wees. Hoekom? Omdat die offer dan een van gerechtigheid is. Omdat die offer dan onbevlek is. As die offer onbevlek is, hy sê, sal dit vir God aangenaam wees, soos in die daal van die voortijd. Wacht bykie, wat het in die daal van die voortijd gebeur? Ek wil julle terugvat. In die daal van die voortijd. Ons het nou uitgemaak, die daal van die voortijd was voordat Adam geval het hoe die aarde gelijk, voordat Adam geval het in zonde. Onder liefdesbeheer. Hoor mooi, die aarde was onder liefdesbeheer. Die aarde was gestel, ingestel, op die mens. Die aarde was ingestel om die mens te dien. Om die mens te eer. Ah, om die mens te bedien. Om die mens te verzorg. <laughs> Dit was wat die aarde was. En die mens was vir die aarde omdat die mens die heerskapie gehad het, om die aarde te bestuur. En die mens was die voorwerp van Godse liefde, want hy was uit liefde vir, vir liefdesverhouding gemaakt. En in die liefdesverhouding wat die mens met God gemaakt het, het die heerskapie van Godse geest, wat God binnen in die mens ingeblaas het, het die heerskapie van Godse geest vrylik beweeg, vrylik beweeg, en die hele aarde was in pas, in orde, soos wat God dit bedoel het. Kan jylle, jylle self indink? Hoe moes dit gewees het? Nou kan jylle verstaan, hoekom sê die Heere iets wat ons nie is gewees het nie? Hy sê hier so, by vers 1, kyk ek stier my boodskapper, wat die weg voor my uit sal baan, dan sal skielik na sy tempel kom, die Heere na wie jylle soek, die engel van die verbond, na wie jylle begeerd het. Die een wat jylle soek, die een na wie jylle begeerd het, jy sien die mensdom, verstaan hier, dat hy een begeerte het nie, dat, hy, dat dit die Heer is, wat hy soek nie, maar as jy al die groen mense, en al die algore, wat, wat bekommerd is oor global warming, en al die mense op die planeet, wat besig is, om hulle self te verkniees en kwel, oor die planeet, wat ten gronde gaan, hoor jy die begeerte, die een na wie jylle een begeerte het, die een na wie jylle begeerte het, die hartseer net hiervan, as ek nou myself in die rede kan val, is dat die skrif vir ons baie mooi, die sê vir ons in Jeremia, hy sê, vervloek is die man, wat op die mens vertrouwen, van vlees hy arre maak. Hy sal nie kan sien, as die goeie kom nie. Hy sal nie kan sien, hoe lyk die dag van die voortijd nie. Want jy sien, as ons inzicht kan kry in die dag van die voortijd, dan sal ons inzicht hee, in dit wat Godse droom is, waarvoor hy die offer gestuur het, waarvoor hy die engel van die verbond gestuur het waar oor die dag gekom het om leefie te louter en te reinig, so daar een offer gebring kan word in gerechtigheid. Recht, goed, jylle is nog met my nie, jylle, jylle die, die profetiese connectie hiervan. Hy sê, en vers 5, en ek sal tot jylle nader, oef, hier kom een moeilijkie in, hy sê, ek sal tot jylle nader om strafgericht te hou, en ek sal een haastige getuie wees, tegen die tovenaars, tegen die echtbrekers, tegen die mijnheerigers, tegen die wat die dag loon en er sy loon die wediwe en die wees verdrukt het, en tegen die wat die vreemding vir hy gestoot, en my nie vrees nie, sê die Heere van die leerskaar. Hy sê, ek sal een hastige getuie nu sê, sê nie die leers. Nou, wanneer is die dag van die Heere? Die dag van die Heere waarvan hy praat, wanneer is dit? Dit was die dag van die kruis. Stem jylle saam, ons het ons nou consensus gehad daar oor. is Jesus wat gekom het, en dit wees op die kruis, so die dag van die Heere waar God een hastige getuie was, Ediges, en tegen die myen uh, die en tegen die tovenaars, en tegen die ouders wat die, die wederwees en wees verdruk, en die vreemd luie en verstoot. Hy sê, ek sal een hastige getuie wees. Hoor die waarwoordig sê, wie kan dit verdra? Want jy sien, as die dag gekom het vir my en jou, so ons het kon verdra? Ons sal so die kon nie. Hy sê, ek het een man gesoek wat in die bres kan staan, wat die dag kan verdra. En ek het so'n man gevind, in my seen, En ek het hom gestuur. Hy sê, en ek sal een haastige getuie tegen hom wees. Eindelijk nie tegen hom nie. Eindelijk tegen ons. Maar wat het hy gedoende? Hy het ons in hom geplaas. Want hou jylle, ons was in hom. As iemand in Christus is, ons was in Christus. Ons was ingesluid. Hy sê, jou maker is jou man. Hy sê, ek het vir een klein oomlikkie my rig van jou af afgedraai, af en een klein oomlikkie van wraak het, ek, het jy in die losgebaas hoekom, hy sê, want ek het jou gesien, toe my sê na naaikruis opgehees word, wat ek jou gesien. Hy sê, dit was vir jou. Ek was die haastige getuige, ten die sonde, ten die oortredinge, van die mensdom, maar op wie het het gekom? Ons ongerechtighede, het hy op, om laat neerkom. Goed, so jy is nog met my, nee, wat profetische beeld. Goed, want ek die Heere het nie veranderd nie, en jylle kinders van Jacob is nie verteer nie, sê die daal van jylle vaders het jylle my af, aan my inzittingen afgewek en het nie onderhou nie, keer terug na my, ek wil na jylle terugkeer, hoor die Heere saar, hy sê keer terug na my, ek wil na jylle terugkeer, sê die Heere van die leerskade, maar jylle vraag, waar moet ons terugkeer? Nou antwoord die Heere, hy sê, mag een mens God beroof, want jylle beroof my, en jylle sê, waar net ons hier beroef? God sê, jylle beroef my, en jylle sê, jylle, waar beroef ons hier? Dan sê hy, jylle beroef my, in die tiendes in die, die offergabes, hy sê, met die vloek is jylle belaai, en toch beroef jylle my. Hy sê, jylle sit onder die vloek, <laughs> hoor mooi, hy sê, die effect van die vloek, het actie in jylle leven, jylle sit in die verknorsing, dat die vloeke effect in jylle leven het, en nog steeds beroef jylle my. Hy sê, plaas dat jylle sal snap wat het beteken en vry van die vloed. Kom, ons gaan aan, hy sê, hy sê, bring, vers 10, jylle ken ongoed, bring die hele tiende na die skat, hy so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die heren van die eerskare, of ek nie vir jylle die vesters van die hemel sal oopmaak nie, en jylle een oorvloedige sien sal uitstort nie. Hy sê, bring die jylle tiende na die skathuis, so dat daar spuis en mys kan lees, en kyk of ek die sluise van die jimmel, vir jylle sal oopsleid. Alright, nou, is die twee manier waar ons die kan lees, ons kan om lees, soos ons om al die jare gelees het, onder die ouwe verbond, as van die ouwe verbond, en die heren sê, as jy, dan sal ek, as jy die tiende bring, sal ek jou sê, weet jy, As jy sorgvallig hou, alles wat jy jou vandag beveel, dan sal ek jou die oogstel. Maar as jy nie, is die vloek oor jou. So, toe sit ons die vloekstukkie hierby en ons sê, Ah, sien jy, jy hier, omdat jy nie die tiende bring, is jy onder die vloek. Hoor jy hoe het ons omgelees? Ek dink 99% van christenen lees om so. Maar ek, ek het die verniet van vers 1 af gelees nie. Wat het jy opgetel van vers 1 af? Hier is een beeld, hier is een draad wat loop, is een profetiese woord, wat gaan oor wie? Nie oor jou nie, haha, dit gaan oor Jezus. Hy sê, bring die hele tiende na die skathuis. Nou wacht, ek het vir julle gevra, waar is die tempel, waar is die skathuis? Die tempel en die skathuis is die plek. Hy het nie nog gesê, dan sal die Heere kom na sy tempel. Nou sê hy, bring die hele tiende na die skathuis. Nou, wat is die skathuis en wat is die tempel? Is daar verskil? Is daar verskil? skathuis nie, tempel is die ding, wat is die ding? Dis ons, dis die gemeente, dis die mensdom, dis Godse kinders, hoor jy, dis die tempel, dis die skathuis, nou sê hy, bring die volle tiende, bring die hele tiende, na die skathuis, nou wacht ekie, waar kom die tiende vandaan? Julle kan onthou wat die tiende sy beslag gekryk, Abraham kom terug, in Genesis 14, hy het Lot en sy mense bevry, hy kom terug in die laagte van Savai, daar min of meer aan die Jerusalemse wereld, daar krij hy hierdie, die priester van die alleroogste God, met die naam van Melchizedek, wie sy naam volgens uitleg is, koning van gerechtigheid, koning van vrede. Uh, wat sonder vader, moeder, of begin van levensdaal, of levens einde is, gelijkgestel aan die Seen van God, is Jesus Christus sel. En wat bring hy vrom? Hy bring vir Abraham brood en wijn. En hy seën Abraham. Hy seën Abraham, die houer van die belofte. Hy seën vir Abraham. En terwyl hy hom seën, hy sê geseend is God en geseend is Abraham. En dan sê die skrif en toe gee Abraham tiende van alles. Nou Abraham het nou daai klomp konings verslaan, Lot vrygemaak en sy mense, maar 'n groot byt bymekaar gemaak. En nie kom hulle met die waans in die hele aan En Abraham is so opgewonden oor hierdie verbond. Want jy sien, jy is, is een essentie in die verbondsleiding. Want onthou, Abraham het een bloedverbond met God gehad. En nou kom die heren na Abraham toe en hy sê vir Abraham ek geef jou brood en wijn. Waarvan praat die brood en wijn? Praat van sy lichaam en sy bloed. Nee, van sy lichaam, van, van, van homself. En Abraham reageert daarop, hy kan nie anders nie. God raad het nie van hom nie. Hy sê nie vir hom nie, niks nie. Abraham sê net, ek kan nie anders nie. En hy geef vir Melchizedek, die tiende. Nou sê, Malachi, bring die jylle tiende na die skathuis. Nou ek wil jylle iets vraag. Wat is die jylle tiende? Wat was Abram sy jylle tiende? Wat sê jylle? Sy? Sy sien. Maar ander woord, wat is die jylle tiende? Waarvoor het die tiende gestaan? Waarvoor het die brood en wijn gestaan? dit het vir Jezus gestaan, sy lichaam en sy bloed, so wat is die hele tiende vir God? Die lichaam en die bloed, of sy seun? Die hele tiende is die seun, nou roep die Heere uit namens ons, wat omsoek, na wie ons die begeerte het, ons die begeerte na die dinge van die voortijd, ons die begeerte daar, dat die, die aarde herstel, terugkom na waar hy moet wees, en nou roep die profetische woord uit, hy sê, dit asof God met ons praat, hy sê, bring die volle tiende na die skathuis, Stuur die woord om vlees te word. Bring die volle tiende na die skathuis. Wie is dit? Dit is nie die brood en wijn. Dit is die seer van God. Abrams' volle tiende, sy jylle tiende, was nie die 10%. Hy het 10 waans vol buit gehad en hy het 1 waag gegeer. Dit was nie Abrams' tiende. Abrams' tiende het verder gestrek as 10 waans. Abrams' tiende was sy lewe die sy lewe en die lewe van sy seun. Die voortsetting van sy lewe, dit was Abram sy tiende. Die volle tiende was Isaac, en daarom is die volle tiende van God, is sy seun. En nou roep die here profeties hier uit, nou sien hulle, nou ons weg van die, van die wettiese, ouverbond beeld af, van, as jy sal ek, nou kom God en hy sê, God praat om self aan, hy sê, bring die volle tiende, die hele tiende na die skathuis, nie meer brood en wijn heen, Root en wijn was die teken daarvan. Dit was die beeld daarvan. Soos wat die, die, die, die aardse tabernakel die beeld was van die hemelse waarvan Marita vir ons gelees het vanmorgen. Hy sê, nou is dit die werkelijkheid. Bring die hele tiende, so daarna spuis in my huis kan wees. Wat is spuis? Spuis is voedsel. Spuis is brood. Brood is woord. Die mense leef van elke woord wat uit die mond van God kan. Die woord vlees geword, hy sê, laat jou spuis in my huis kom, laat die teenwoordigheid van die woord, laat die woord vlees word in my huis, en hier word die Jesus vlees, en hy kom na sy huis toe, hy kom na die tempel toe, en God bring hom as die volle tiende, bring hom in die skathuis nou skiedek is daar brood is daar spuis in die huis hy sê, en beproef my heen dit is as een God omself uitdag, hoordeel, as een God sê toets my heen of ek die sluise van die jimmel vir julle veroptrek. En wat het toe gebeur? Die volle 10 het gekom. Jezus het gekom. En God het die sluise van die jimmel opgetrek. Geseend is die God en Vader van ons Heer, Jezus Christus, wat ons geseend het met alle geestelike zeninge in die jimmel en Christus. Die Vs is 1, Hoor jy? Die sluise is op. Die sluise van die jimmel is vir ons opgetrek. Hy sê kyk of ek die sluise van die hemel vir jou sal ooptrek nie. Ek sal oopmaak, en op julle een oorvloedige, een oorvloedige sien sal uitstort nie. En ek sal ook die sprungkant vir julle alweer, so hy die opbrengs van die grond nie sal verwoest nie, oor jy die aarde wat in plek inkom, hy sê, Ook die wijnstok op die land sal vir jy nie onvrugbaar wees nie, sê die heren van die leerskade. En al die nasie sal jy gelukkig prijs so dat die land van welbaar sal wees, sê die heren van die leerskade. So sê jy wat hier bezig is om te gebeur. Nou het hier die profetiese beeld om afgespeel. Hier die uitroep van God het uit die hele tiende na die skathuis toe gestuur. En hy het om sonde gemaakt so ons kon word, die gerechtigheid van God en om. Hy het ons sonde op hom geplaas, so hy met die sonde kon wegdoen, die brees 9,6, so dat hy kon wegdoen met die sonde. Nou, nou, kom ons trek hierdie ding nou leer, van ons toe vandag, kom ons maak het praktisch. As hy nou vandag sê, bring die volle tiende naar die skathuis. Waarvan praat hy nou? As jy, sal ek? Nee, hy sê, ek het, nie, jy kan. Hy sê, omdat ek het, kan jy kan jy wat? Die hele tiende na die stadhuis breng, ek wil jou dan nou vra vanmorgen, wat is die hele tiende? Wat is jou hele tiende? Jy sien, ondou ons het er twee weke terug gepraat van Adam wat in die tuin was en God het vir hom die tuin gegeen om dit te bewerken en te bewaak, en so geef God vir jou een tuin, en wat is jou tuin? Jou tuin is jou lichaam, jou tuin is jou leven, jou tuin is jou huwelik, jou tuin is jou gezin, jou tuin is jou gemeente, jou tuin is jou gemeenskap. Jou tuin is jou werk, jou beroep, jou bezigheid. Jou tuin is jou provincie, jou tuin is jou land. Die jou tuin is die aarde. Dit is jou tuin. En nou sê hy, bring die hele tiende naar die skatthuis. Nou verstaan ons, dat die hele tiende beteken ons nou iets. Dit beteken dat die oorvloedige sien op ons uitgestort is. Weg. Nou is daar een beginsel wat Paulus vir ons gee. Hy sê, dink daaran, Wie sparsamelik saai, sal ook sparsamelik maai. Wie volop saai, sal volop maai. So, nou sien jy, hier praat hy van een gedeeltelike tiende en een volle tiende. Ons weet nou, een volle tiende is wat? Is die eenheid tien waans nie. Een volle tiende is my leven. Reg. Wat is die effect van een gedeeltelike tiende? Jy sien Salomo roep uit, hy sê, my sien, gee my jou hart, want daaruit is die oorsprong van leven. Jy sien, hy sien, as ek my hart vir God kan gee, wat ek bedoel by hart, wat verstaan jy onder die hart? Jy sien, ons het een concept gehad, God sien, het ons misleid. God sien ons, sien, ons moet ons hart vir die Heere gee. Maar die concept wat ons in ons kop gehad het, as ek my hart vir die Heere gee, dan het ek een of ander dag in my leven, heb ik geneem, en gesê, Heere, kom woode in my hart. Bedoelende, dat ek sê, Heere, ek neem nie aan en nou word ek kind van God, allemaal wat om aangeneem te, aan hulle tyd maak gee om kinders van God te word. Nou het ek kind van God geword, so ek het het datum. Ek luister vanmorgen na die dierbarst ou oomie, op die radio, wie van julle het acht jyste dienst geluister? Die, die, ek wil omdruk, dit, dit die muziek kostbaarst oom, hy het in die jaar wat ek gebore is, het hy sy hart vir die heren gegeen, op die manier. So hy loop nou amper 60 jaar op die pad met die heren, is dit nie kostelik nie. En die ouse oh, so kostelike oprechtheid, waarmee hy hierdie woord bedien, maar, Die essentie is, nog steeds uit die ouwe concept uit van, ek moet my hart vir Heere gee, maar hier iets anders aan die gang. Luister, die jylle tiende, die jylle tiende behels meer as die afgewaterde concept wat ons het van gee my jou hart. Ja, dit begint daarmee om te sê, Heere, ek aan vader die vir my gedoen het. Heere, ek maak vir die ruimte in my hart. Dit behels dat ek sê, ek verman julle broeders by die ontferme van God om julle lichaam te stel as een offer. Een levende, heilige, aan God, welgevallige offer. As een offer, vir wat, vir die inwoning van Godse geest. Dis om, maar nou sê jy, die gee van my hart, hy sê, moet aan die wereld gelijk vormig word nie, maar word verander, dier die vernieuwing van julle harte, die vernieuwing van julle denken, die vernieuwing van julle gemoed, wat is my hart, my gemoed, my denken. Die einddoel van my geloof is die redding, die gezond word van my denkprocesse, van my siel, so julle verstaan nou wat my hart, as ons kyk na Jesus' gesluikenis, wat hy vertel van die saaier, hy sê hier die het gegaan, hy het gesaai, en hy het op die pad geval, en partij, op die rotse, en partij, en die dood, en sê, hy ken die story, en partij, in goeie grond, en toe bring dit wat, wat hy gesaai het, voort, partijplekke 60, partijplekke 30, partijplekke 100 vond, dan word ek jou vraag, hoekom, hoekom net 30, of hoekom net 60? omdat die deel van die saad in die pad geland het, en die deel op die rotse geland het, en die andere deel in die doding geland het. En uiteindelijk het net 30% in die goeie grond gevallen. So wat dit vir my sê, het sê vir my, daar is toch goeie grond gevind, in jou denken. Maar wat gebeur met ons? Kijk ons na Haggai, en sê die heren vir Haggai, die profetse woord, hy sê, jy het baie gesaai, maar min in gebring. Nou verstaan ons het nie, ons sê, jy die woord sê, hy, wat volop saai, soos volop maai, so hierdie ouwe het gesaai, jy het baie gesaai, maar min in jy het jy verheer verloon, en het na beheer nie gesteek wat hy gehad in het, hy sê, let op wat jy weer ervaar het, wat die is iets wat nie werk het nie. wat is die rede? hier kom Malachi, en Malachi sê, net in die volgende boek, die daarna, en Malachi sê, bring die hele tiende naar die skathuis, hy sê, ek wil nie een stukje van jou hart heen. Ek wil nie heen, jy moet sê, goed, ek het ook die Heere aangeneem, right, so ek, het op. ek het ook die sê, ek het ook die Heere, hy ek het ook my zak, gaan nou jy moet doen. Hy sê, dit nie waarover het gaan nie. Hy sê, het gaan, bring die hele tiende naar die skathuis. Nou, om die hele tiende te breng, beteken, dat daar niks van my oorbly wat ek nie bring nie. Hoor jylle? Luister mense, dit gaan nie oor geld nie. Ek wil jylle verstaan, wat gaan we jou? Hy sê, ek wil jy die, die hele tiende bring, ek wil, ek wil jou hee, ek, ek wil jou hart hee, gee my nie een stukkie van jou hart nie, want dan gaan jy, jy gaan vrug draad, 30%, miskien 60%, maar wat wil hy ons hee? Hy sê, ek wil hy leefie, moet in gerechtigheid offer bring, hy sê, daarom moet hy leefie loog, soos silver en soos goud. Wat weet wat beteken loog? Loog is om een erel warm te maak, te smel, te kook, so die onsuivheid uitkook, so dat daar niks wat onsuiv is oorblijf. So God sê, ek het nodig om die onsuivheid, wat in jou denken is, word veranderd dier die vernieuwing van julle gemoed, wat hy sê, as jou gemoed gesuiver is, as die goud in die silber van Godse woord in jou gedachte gelouter is en die onsuivheid uit is, Hy sê, wat sal gebeur met jou? Hy sê, jy sal bewys, so dat jylle kan beproef. Jy sal bewys, dat die wil van God, goed, welgevallig volmaak is. Dat is geen draak. Dit van beter na beter. Van goed na beter. Goed, beter, beste. Dit is wat Godse wil volgens. Dit sal jy verstaan. Dat jou leven sal die bewys daarvan wees, dat Godse wil vir jou, goed, beter, beste is. Waarom is daar een beperking in saad? Waarom is daar een beperking in die vloei van die oorvloede geseen? Nou luister mooi, hy het geseen, ons is geseen met alle geestelike seningen in die jemel en Christus recht. So, gaan hy ons sien of het hy ons sien? Hy het ons sien, is klaar. het ons die sien. Ja, ons sien die seen. beleef ons die sien. Not necessarily. Hoor jy? Daar is baie van die sien wat ons nie beleef. Waarom nie? Hoekom is dit so dat ons in ons ervaar, in ons dagelikse lewe, kan ons sê, ervaar ons soms die effect van die vloek, ons ervaar die tekort, ons ervaar die symptome, ons ervaar die effect van die vloek, die mensdom vandag, ervaar die effect van die vloek, hy sê, met vloek is jylle belaai, lang al het hy die vloek geword, maar omdat ons nie, omdat die mensdom nie sy hart kan bring, hierdie ouwe sê vanmorgen, hy sê, dit prachtig, hy sê, hy was soeveel jaar terug, was hy in Amerika, hy sê, hy kom daar, en is het in Washington, of, ja, waar ek al ergens, kom hy by hierdie peace, ja, hy, hy sê die plek, hy, hy, hy het vorm die oor, die, hy het preuvenatiesse gebouwe gewaas, en hy sê, hier hou ons die peace talks, en hy sê, daar sal nooit peace wees nie, because the prince of peace is lacking, so hy kan maar peace talks hou, dit sal nooit werk, as die prins van vrede nie daar is nie, wat ek nodig het, Ek het nodig om veranderd te word in my denken, maar om te veranderd te word, beteken dat God sê, ek soek die hele tiende. Ek soek die hele tiende. Je sien onder die ouwe verbond, het ons hierdie concept gehad, ons diening afgewater na materie toe. En ons gesê, ons geet tiende van my inkomste, dan moet God my sien. Nou sê God, nee, ek sien dit werk nie, want jy het nie. Dit was nie so nie. Toe wat ek gedoen het, ek het jou kom sien, sonder die tiende so die sien is nou jou nie. maar nou wat ek hier nie verstaan, om in die sien te leven, gaan nie een tiende verand. Wat hier nou wat oortlink het, om in die sien te leven, gaan die hele tiende verand. En die hele tiende is die tiende, is nie een nie. Die hele tiende is my leven. En die mate van my leven, wat, wat die geest van God nie het nie, daarin is die sien beskikbaar, om wat die daarin gaan die sprunk aan een vreed. En is dit so, beleef ons in ons leven, waar die sprunk aan een vreed. So wat sê dit? Dit sê, God roep ons op, en sê, ek soek julle tiende, ek soek jou leven, ek soek alles van jou. Jy sien, hy sê, want wat ek wil doen, ek wil jou denken, want nou moet ons onthou, die dag van die Heere kom, die dag, wat die engel van die verbond, die spuis in die huis, die woord van God, beskikbaar geword het. En nou is die woord beskikbaar. En met sy woord, hy sê, jylle is alreeds rein, jylle is alreeds gelouter, hoe? Dier die woorde wat ek tot jylle gesprek het. Maar in die woorde, as ons dit nou praktisch sal maak, dan, dan kom ons probeer dit praktisch kruid. As ons kyk na my eie lewe, dan sê ek, die woord is beskikbaar. Hier is die woord, maar die woord is nie tussen hierdie twee blaie nie, die woord is in my hart en in my mond. Die woord is in my broerse hart en mond in ons gesprekke met mekaar, in ons verhoudings. Die woord is geopenbaar in die skeping. Maar aan ander woorde, hoe gaan ek dier die lewe? Hoe leef ek maandag en dinsdag en onsdag? Leef ek woord? Leef ek in die hele tiende? Gebruik ek die geleendheid om sy woord dag en nacht te bedink? Gebruik ek die voorrecht wat ek het, om die boek te hee en om te lees, vooral nou dat ek een nieuwe broek krijg? Gebruik ek dit? Was ek te bezig met wat? Kom aan. Hoor jy? vir jou vraag? Gebruik ek dit? As ek het nie gebruik nie, dan beteken dit, die hele tiende is nog nie daar nie. So ek kan nie die, die hele tiende aflaai nie. Hoor jy wat ek sê? Dit is soos ek rekenaarprogram. Een rekenaarprogram is soveel kilobytes of megabytes, of ek weet nie hoeveel gigabytes nie, want hierdie groot program, hierdie program van Godse Seen, nou het ek hierdie program aangekoop, by wees van spreke, ek het die program ontvang, trouwens, ek moet nie gekoop nie, ek, hy is aan my geskenk, dit is legal copy, nou laai ek om in hierdie rekenaar in, hier die rekenaar, hierdie boons het tienduim van my, ek laai hom in hierdie rekenaar en nou moet hy die programma aflaai, al sy funksies, al sy vreugde, sy onskilp, sy vrede, sy geneesing, sy sien, hy moet al die, die goede aflaai, want ons het gesien met alle geestelike sieninge in die jimmel en Christus. Hoeveel beloftes is daar ook al, wees in hom, is hulle ja en amen. Met ander woorde, elkeen van hy programma moet dier haar klip, maar weet jy wat doen ek? Weet wat doen ek met my rekenaar? Ek sit daar en as, as hy sê, please wait, dan loop ek. Ek het nie tyd om te please wait nie. Weet julle wat gebeur met ons met die heren? Wat gebeur met ons met die geestelike sieninge in die jemere? Hy sê, please wait. <laughs> en ons sê nie, ons loop. Come on. Dit is interessant, die skrif sê, moet nie die onderlinge bijeenkomst versuim nie. Nou, dit is nou wat julle nou nie gedoen het vanmorgen nie. Ons het nou vanmorgen die onderlinge bijeenkomst nie versuim nie. So ons het by mekaar gekom en nou spreek ons oor die heren en een gedenkboek word opschrift, want as jy net piekie veranderdees gaan jy dit krijg en jy sal weer die verskil sê, die, die wat die heren dien en die wat om die dien, hoekom sê die verskil sê? Omdat die hele tiende na die skatheids kom, omdat die hele tiende omself onder die woord plaas, hoor jy? Maar kyk wat gebeur, nou sê ek nie wat, ach nee, dit is rugby vanmorgen, argument onthalwe, right, dat geen wet nie, jy is vry, kyk rugby, mag vir iets vraag, moet dan nie klaar volgende week, as jy spring kan en nie, sê hoe dit werk, die Heer vir ons alles gegees, maar om dit af te laai, het ek die hele kapasiteit van jou geën nodig. Ek het die hele kapasiteit van jou hart nodig, want die grootse daarvan is selfs groter as wat die kapasiteit van hierdie rekenaar is want hy sê, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens die opgekom het nie, ek bedinkt van die wat my lief het, en ek wil dit aan jou dier my geest oog openbaar, hy sê, ek wil nie nie keer terugkeer aan my noe, want ek wil my jou terugkeer, hy sê, ek wil dit aan jou, hy sê, ek sal ongedullig wees om jou genadig te doen, ek sal ongedullig om jou genadig wees, God sê, my hart is vir jou, hy sê, my seun, wil nie vir my jou julle tiende bring nie, wil nie my vir jou julle hart bring nie, Wil jy nie by een punt kom en te sê, Goed jyre, ek compartmenteer nie meer my leven nie. Sê, die godsdienst vir ons geleer, Ek neem die jyre aan, So die compartement slag, Ek die buskaartje, Ek gaan jymaal toe. Dan het ek een ander compartement dis my huwelik, Een ander compartement dis my pelle, ander compartement dis my geld. Verstaan jy, ons het verskillende compartementen gehad. Maar die jyre sê, Ek, ek soek jou leven van compartementen nie. Ek soek jou leven. Want <laughs> wat is die resultaat? wat is die resultaat van die lewe? Hy sê, daar sal een verkoeking wees. Hy sê, hier moet iets drastisch raak gesien word. Blijs al my na Jeremia 1 Jeremia 1 Wat sê so net aanvat hierby? Hy sê, by vers 10. Hy sê, hoor die woord van die heren oor nazies en verkondig in die kuslande wat ver is en sê, Hy het Israel verstrooi en sal om vergader en om bewaak, soos hy herder sy skape, dis Godse hart nie. Nou sê hy, want hy het Jacob losgekoop, hy het ons losgekoop, mense, hy het ons losgekoop en ons verlos uit die hand van die een wat sterker was as ons. Die Heer het my losgekoop en my verlos uit die hand van die een wat sterker is ek. Luister, kom ons kyk nie een bykie. Die een wat sterker as ek is, is die die wat stilslag gaan verwoes. Sê my jy met my saam? Die een wat sterker was as ek, is die een wat die mense moordenaar was van die begin af. Recht? En ons sien dat die een het gekom en kom plinder in ons omstandighede, selfs vandag nog in ons omstandighede is dit so. Dat ons sy, ek wil sê, sy, sy voetspore in sy naalmerke kan sien, in ons omstandighede, hoe hy ons in ons omstandighede in ons levens kom stil. Hoekom krij dit recht? Hy krij dit recht, omdat die seen wat uitgestort is, die oorvloedige seen, alle beloftes, nie, nie werk nie, hoekom nie? Hy sê die sleutel vir die beloftes om te werk is om verander te word in ons denken. Ek kan nie verander word in my denken as ek het nie geef vir God nie. Hoor jy? Daarom het hy gesê, ek verman julle om julle lichaam te gee. Nou sê, hy sê nie jou been of jou arm nie. Hy sê nie, een deel van jou bankrekening nie. Hy sê, jou lichaam, ek soek jou. En nou, hy sê, as ek jou het, dan, dan kan die die deelgedachtes kom, dan kan ek begin verander, dan kan die effect begin plaatsen, nou hoor wat sê Jeremia nie, nie. Jeremia uh, 31 vers 12, hy sê, en hulle sal kom, en op die hoogte van Sion hiebel, nou wacht bykie, die hoogte van Sion, wat is die hoogte, wat is Sion? As hy praat van die hoogte, hy sê, die laaste daar, sal die berg van die huis van die Heere vast daar op die top van die berg, en verhewe wees baal die Heere wees. 4, Jesaja 2. Irie keer is het Jesaja nie, in die right. Heere Goed, hy sê, hy sal verhewe wees baal die Heere Wat moet hy van? Hy sê, die gezag van die gemeente, sal groter wees as die gezag van alle ander, sal boek aan alle vorms van gezag wees. Nou roep hy dit, nou bevestig dit hier in die Heere en hy sê die volgende, hy sê, hy sal kom op die hoogte, die hoogte die berg van Sion. Sion, wat van hom praat is, hy, van praat. hy praat van die koninkrijk, hy praat van gesag, hy praat van regering, van die hoogte, van die positie van gesag, van God, hy sê, en toestroom na die sieninge van die Heere. Hoor bykie mooi, Jesaja sê, hy sê, staan op wort vir lig. jou licht kom, maar nou het jou lig. gekom, so ek kan nou dit verander dag ek kan sê, jou licht het gekom, en die heerlijkheid van die Heere, is oor jou. Die hele, hoekom? Omdat alle geestelike sening in die jemel oor jou uitgestort is. Jy is die erfgenaam van die sene van Abraham. Dit het die werkelijkheid geword in jou leven. Hy sê, staan op bord vir licht, want jou licht kom en die heerlijkheid van die Heere sal oor jou kom. Hy sê, en naties en konings gaan trek na jou licht. Hoor jy? En na jou straal na opgang hy sê van duisternis kom oor die aard, donkerheid, oor die volk maar oor jou sal die opgaan nou kyk nou wat sê Jeremia nou sê Jeremia die volgende, hy sê en hulle sal kom op die hoogte van, van Sion en jubel en toestroom na die seeninge van die jere, na die koring en die mos en die olie en na die jongskaap en die beeste en hulle siel sal wees soos een welbesproeide tuin Joeg, luister mense, ek wil jou mooi dink oor die dink. Hy sê, jou siel sal wees, soos een welbesproeide tuin. Defineer net weer jou siel. Waarvan praat hy? Jou denken, jou gedagtes. Ek wil jou verra, toets jou self. Toets jou self net oor die laaste week. Wat was die uitspraak? Wat is die uitsprake wat ons gemaakt in die week? het in die week? Waarvan praat die mond? Uit die oorvloed van die haard spreek die mond. So kan ons dus sê, ons siel was soos een welbesproeide tuin. Hoor jy wat sê skryf? Hy sê, bring jy volle tiende. Hy sê, jou siel wat wees soos een welbesproeide tuin. En jy nou onthou, ons het verlede sondag gesê, dat God vir Adam in sy tuin gestel het, terwyl ons by die tuin is, die welbesproeide tuin, van Adam in die tuin gesit, en hy sê, Adam besproe jy die tuin, maar besproe jy met jou mond, ondou toe Adam in die daal van die voortijd, het dit nie gereen nie, ondou jylle, dit nie gereen nie, so wat was die reen? Het was die seen, waar die seen vanaan gekom, uit Adamse mond uit, Oor mooi uit Adamse mond het, want hy sê, so jy sal soos my mond wees, en die mens sal leef van elke woord wat uit Godse mond uitkom, maar toe was Godse mond in Adamse mond, oor jy, hy sê, jy sal soos my mond wees, hy sê, as jy voortbring wat eerl is, niks wat oneerl is nie, sal jy soos my mond wees. Hy sê, so Adam, Adamse woorde was die reen op die aarde, Adamse woorde, hy sê, so wat jy die dinge, die omstandighede, jou tuin, dit wat in jou tuin is, die bome, die dieren, hulle name gee, So sal hulle naam wees, so sal hulle karakter, hulle positie en hulle gesag wees. So as, as jou denken, een welbesproeide tuin is, ek stel jou voor hoe lyk dit, een welbesproeide tuin, alles blom, alles groei, hy sê, julle gebeenten sal groei soos jong graas, dit kom uit een welbesproeide tuin uit. Hy sê, hy sal wees soos een boom, wat geplant is by waterstroom, of sy vruchte gee op sy tyd, waarvan die blaad nie verwelkt nie. Wat nie bekommerd is, is die droogte kom nie, wat sy wortel is by die water. Hy sê, da, die moeilijkheid kom, dit sal wees, die aanslag gaan wees. hy sê, maar wie wat? Jy sal een welbesproeide tuin wees. Hy sê, wat sê resultaat? Die resultaat naast jy sy koning vertrek na jou lucht. Hy sê, hulle sal kom na jou toestroom, na die koring, die mos, die olie. Jy weet, God het een saak met ons fysische. God het ons in die fysische op aarde geplaas. God het nie een erieverie geestelike ding kom doen, en nou sê, buit vast, daar kom my jimmel nie. God het sy lichaam en sy bloed vols gegeen. En tyf ons sy lichaam en sy bloed kom geë, het hy ons vrygestel op aarde. En sy Heerse geniet het. En jylle is kinders, ek het jylle lief. En jylle weet, as ons kinders gelukkig is, as hulle magies vol is, en hulle het sekuriteit en dinge is in plek, dan speel hulle en ons geniet het hoeveel wil God hee, dat ons genoeg moet hee, oorvloed moet hee, om te kan speel voor sy aangstig. My te kostelik, hierdie engel van die verbond, hierdie selengel van die verbond, God wees wat my aarde te maak, sê, spreek vir ons, spreek, 5. hy sê, hy het gespeel op die wereld rond, hy het gespeel, hy sê, in sy verlustig was my mens, sy verlustig was my jou, Die God het, hy sê, ek het die vader nie. Hy sê, ek skoog steeds, dat my kinders voor my aangestel sal speel. Ek soek nog steeds, dat my kinders onbesorgd sal wees. Maar besef jy, hoekom is ons, hoekom speel ons nie, en hoekom is ons bezorgd? Ons is dit, omdat, die volle tiende, die hele tiende kort. Die Heere sê, jy verdien nie iets by my, dier vir my iets te gee nie. jy kan my niks gee nie. Hy sê, maar as jy jou self gee, dan laai jy die hele program af. Dan laai jy nie net een eeuwige leven of die hemel, of a, a begin van a verhouding af nie. Jy laai nie net onvervalste melk af nie. Jy laai vaste spuis af. Jy laai gesag af. Jy laai oorvloed van sien af. Jy laai geneesing af. Jy laai my vrede af. Jy laai al hier goed af. En dis ons moeilikheid, ons laai nie als af nie. Hoekom nie? Ons het tevrede geraak godsdienst het ons gesis en gesê derigvoudig, jy gaan het maak more less Misschien, ek weet nie wat die presentatie wat jy nodig het nie, jy gaan nie jammel maak solang ons jammel maak wat sê daar oom hier die radio vanmorgen, hy sê dan nou kom staan jy by een graf van een ouwe die heren glad nie gekend het nie, dan staan daar staan daar op die graf, rissen vrede, hy sê daar is geen rissen vrede as jy nie die prins van vrede het nie <laughs> is dit nie kostbaar nie, nou sê hy hy sê wat gaan gebeur Hy sê uit hierdie, uit hierdie aflaai moet God se seën onbeperk kan vloei. En die, in die onbeperk vloei sê hy sal hy wat saad gee aan die saaiers, so terug in 2 Korintië. Hy sê ook brood verskaf. En die oorvloed van ons gerechtigheid, die vrug van ons gerechtigheid, laat. Besef jy, solank as wat ek en jy ons staan aan die einde van 'n vir ons gemeente, een massiewe bouwproject. Dit is klaar. Ons het nog nie klaar gewerkt nie, maar dit is klaar. Die goed is hier, en nog het inkom die week. Ons is klaar met die program, mense. Die wonderwerk het voor ons oog gebeur. Die slechts ekonomise tyd, ek meen, ons is nie ouwens wat, wat rol in die geld en wat extra miljoene het wat rondle nie. Dit is nie so in ons gemeente nie. En toch, tot die laaste dag toe, ek het het vlede week tegenover jullie getuig, tot die laaste dag toe, verlede vrijdag, toe ek vir hy daar sê, ons het nog 100.000 nodig om klaar te maak, toe kom die 100.000 op die dag. En ek het nie vir iemand anders als sy gesê nie, en sy het nie gebelligd te middag. Ons het nie een program gehad, en dit het net so gewerkt. En die skok vir my is, dat ek terugdenk en sê, wie dink jy is hier eindelijk, want ons het nooit een kosteberekening gedoen. Hy weet nie, hierdie, hierdie mannen wat saam met my gepraat het oor hierdie finansiesweerheid, ek, ek verstaan julle nie. Denk jy ons moes eindelijk maar een kosteberekening gedoen, maar ons het nie. Ek kom dit na die tijd achter. Ons het nooit een kosteberekening gedoen. Ons het eenvoudig begin. Ons gegloed, die project is, is in die godse hart vir ons om een keierplek te heef vir die gemeente en ons het begin dit gebeur. Ons is aan die einde daarvan en ek sê vir julle vanmorgen en ek sal volgende week weer deus dankie, dankie vir julle hart. Dankie vir jylle inzette, dankie vir jylle bijdraad, dankie vir jylle leven vir jylle gegeet, vir jylle tyd, vir jylle energie, vir geld, vir wat ook al. En vir soveel ooms daar buiten. Wie wat? God verroep elkeen van ons. En hy sê, ek soek jylle diene. As jy jouself die jylle diene vir God kan gee, dan kan liefde sy sin sonder geloofstel mannelik om God te waag. Sien, wat is die concept hier? Wat sou dit wees wat sê so dit beteken om God te beroof? Hy sê, jylle beroof my nie tiendes nie of er vergaaf is. Niewe testamenties dan, hoe sê ek God kon beroof? Ek sê so God kon beroof, as ek nie die hele tiende gee nie, met ander woorde, as dit waarvoor God so een verskrikkelike prijs betaal het in sy sien, as dit nutteloos is in my leven, dis inbetaal in my rekening, maar ek trek het nie. Hoekom nie? Omdat ek hier die hele tiende bring Ek kan nie die hele program aflaai nie. Ek het net een biekie ruimte in my, in my rekenaar, in my levensrekenaar sê, sê gegeheer, en ek kan net so iets, ek kan die jimmel aflaai. Baie christenen het die jimmel afgelaai. Sê ek, en daar gaan ek jimmel toe. Hoor jy? God sê, ek wil het als aflaai. Hy sê, my begeerte is om dit vir jou te gee. Ek wil na jou terugkeer, word jy nie na my te terugkeer nie wil jy nie die volle pak het, wil jy nie dit al sun besit neem nie, hy sê, maar daarvoor het ek, het ek jou nodig, ek het nodig, ek jy die volle tiende brink, jy sê, jy het die begeerte naar my gehad, jy het die eens geweet nie, jy het die begeerte gehad omdat dat daar weer een herstel moet kom, jy het die begeerte gehad, dat daar nie meer misdaad moet beest, niet, jy het die begeerte gehad, dat daar nie meer dood en ellende en tragedie moet wees, nie, jy het die begeerte gehad, weet nie die begeerte. Hy sê, nou het ek die begeerte, dat daar nie meer dood en ellende en tragedie in jou lewe moet wees, en ek het dit alles vir jou verdien, maar ek soek alles van jou, om dit vir jou te kan gee, ek het elke facet van jou nodig, om dit aan jou oor te draan, en daarom sê hy vir ons vandag, ek kom soek nie tiende by jou, ek soek jylle tiende, ek soek jou leven, ek soek God beroof, ek soek God beroof, dier die godsdienst, ek God beroof al die dag, al die jare, toe ek gesê het, jyre, ek gaan aantjie bysit, dier die doen van die wet, Die sekere dinge te doen, het ek punte by u verdien. Wie wat? Dit is om die tiende te minnach. Want dit betekent minnach, dat Jesus die volle prijs met een offer vir altijd voor My bijdra zero. Met sy een offer vir altijd. So ek maak geen bijdra nie. So versta nou, dat ek en jy dus, met die julle tiende wat ons bring, geen bijdra tot Godse offer maak nie. Met die julle tiende wat ons bring, bring ons bloot waar om die sien nie af te laai. Had oudabwe en dat sy pa gewerk. Interessante karakter. En hy was een dag weesig om, om groeilampe te ruil daar ergens in store voor ding. En hy praat met homself. Hy het een manier gehad om met hom praat te praat. En hy sê, ja, hy noem sy naam, ek sal het nou nie noem nie. Hy sê, as dit pa breen, dan sal allemaal met skopgrawe skip, maar jy sal een brein te om mee te skip. Nou kom ek vir jy sê, baie van ons, baie kinders van jyre, skip met breinade, die pap wat God gee. God sê, ek het jou nie net een skop graag genie, ek het jou een dipper gegee. Denk my my die kruiwa. En wie die dipper die kruiwa, is die jyre tiende. Want ek en jy die concept krij, dat ons nie ons levens kan kompartementeer. Want as ons het kompartementeer, en ek gee hierdie stukkie vir die heren, maar die stukkie is vir my, en die stukkie is vir die, om wat ek al, maar as my leven aan hom behoort, as my denk aan hom behoort, as my goed aan hom behoort, as ons aan hom behoort, as ek aan hom behoort, dan besef ek, dan kan ek aflaai, wie wat gebeur met my, as ek dan by een punt kom, want Paulus praat in 2 Korinties 11, van fysische gee, van finansies, as ek dan by een punt kom, om finansies te gee, dan gee ek nie uit my tekortheid nie, ek het nie gebrek, Omdat ek gegeet die, ek het iets gegeet van wat ek het en het ek minder daarvan, want ek het gegeet. Dan verweider dit die denken uit my kop uit. Want dan besef ek, geë word een proces, ek kan nie tap, ek het nie genoeg kapasiteit om die, dit wat meer is as wat ons kan betoftink, om dit uit te tap van God af nie. En soos wat ek geë, verloor ek niks, ek maak ruimte vir die vloeie. Dit is waar van Paulus praat, as hy sê, God het een blijmoedig gegeven wat lief. Want jy sê die blijmoedigheid, wat hoekom blijmoedig? Omdat ek weet, daar kom mee in. Hoekom is ek moedig? Hoekom is ek blij en moedig, wanneer ek gee? Wanneer iemand nood het en ek gee? Omdat ek weet, daar is so meer om te kom. Omdat ek sê, ek moet net die goed uit die pad uitkry, dat daar plek is vir die ander wat moet kom. As dit my concept, en maar verstaan jy, die waarheid is vermoorde, soos ek hier sit, is dit nie my denken nie my denk is, ek het so sê goed, ek sal dit gee. Maar as ek die jylle tiende, as ek my jylle hart kan bring, en God toelaat, om my jylle hart te werk, om sy jylle, al die geestelike veningen in die jemel af te laai, gaan die oortuiging so groot wees, daar er dan niks is meer wat my kan stoppie. So, miskien kan ons nou voorwege gaan bou, ons sal het beter doen die keer. Ons het nog een keer op te gaan, en is baie dankie, dit goed, prijs die jylle. Ek wil jy my dag vanmorgen. Ek oor die ding. Die heren moet iets iets in my denke doen. Ek praat van my, jy kan vir jouself praat. Die heren moet iets in my denke doen, om dit so oop te kry, dat die onmoendelike stroom kan vloei. En ek, ek vir jy weet, daar is een beperking in die vloe die in my leven. Die beperking is die jylle tiende, is nie daar nie. Selfs in my leven is daar een compartimentering tot te mate. En dit is die uitdaging vir elkeen van ons om te gaan. En die Heer het een dag vir my hierdie ding gesê. En ek het nie daai dag besef, en dit is jarre terug, dat ek vandag hiervan sta en op die manier het vir julle sal sê, nie het vir my gesê, my sên gee my jou aard. Ek denk ek het al vir julle dit vertel en, en ek het onmiddellik geantwoord, die heren het hart in my gepraat, ek het het duidelik gehoor, en ek het onmiddellik geantwoord, sê, jyre, jy het my hart, en hy sê, my sien, gee my jou hart, tweede keer, en ek sê, jyre, maar jy het om, en hy sê, derde keer, my sien, gee my jou hart, en ek besef, ek lief, ek gee nie my hart, ek sê, ek gee my hart, maar ek weet, dat het klomp van my hart, wat ek vast is. en ek het besweeg, my punt kom, en sê, jyre, ek kan nie my hart gee nie, ek sê, ja, en ek bedoel dit, ek wil, maar ek kan ek Ek sê, jyre, vat jy het my hart. En dat jy vanmorgen kan sê, jyre, vat my hart. Ek is gewillig dat jy omvat. Ek is nie in staat om om te gee. Ek het soveel blokkase, soveel hengap, ek het soveel vreese in my, as gevolg van my vleeslike denken. Jyre, kom, vat jy my hart. Ek stel, ek stel jy vry om om te vat. Ek beloof jy, jy is om vat. Praat jy nawek met die vry wat my so geseen het ek het nou nie uitgevraag oor die detail nie, maar, sy daar nou was een, een verwijdering tussen haar na, na man, van soorte, en, in die heren sê, vaar een dag, baie mooi duidelik, sê, jy moet jou man lief hee, so dat hy my kan lief hee, hy jou man lief, so dat hy my kan lief hee, en sy sê, jyre, maar dan moet jy vir my liefde vomp gee, my liefde is weg, sy sê, in een, week of dag, dan na, slaan een liefde haar, verhaal man, wat sy nooit in haar leven geken het nie. Nie is door hulle getrouwd is. Maar dis hoe God werkt. En daarom sê ek jou, as jy kan sê vanmorgen, heren, ek kan nie my hart gee nie. Maar ek is bereid dat jy omvat. Waarom ook jy God sal omvat? En as jy om het, dan kan jy aflaai. Dan kan al die geestelike sieninge wat jou is, kan jy aflaai. En dan sal jy sien, dat dit wat hy aflaai, die, die springkane sal weer en dat die wonderstok weer vruchtbaar sal wees en dat die effect in alle facette van ons leven gaan doorbreed, en dat die nasie sal kom en die volkere sal kom, hoe kom? En sal kom na die koring en die mos en die wali en die heerlijkheid van die heren sal oor jou opgaan, prijs die heren vader ek eer die vanmorgen dit. dat hy ons aanspreek dat hy met die uitroep kom vanmorgen ek soek jou Ek soek jou hart, ek soek jou lewe Jou lief Ek wil na jou terugkeer Ek wil my woord waar maak in jou lewe Daarom jyre, kom ons en ons bevechtig vanmorgen Sê jyre, ons wil ook En jyre, in die onvermoe wat daar in my is om Om my hart vir jy te gee Kom ek vanmorgen, sê jyre, vat om Ek gee jy toestem wat my hart nie besit. Ek gee jy die volle grondgebied, so dat daar nie meer saad in die pad in die doodik, die rotse vader, die die vader. Ons bevestig jy woord, die die volle woord, die volle sien, oor elkeen wat jy sit vermoorde. Ek dank jy heren, dat jy die verskripteke prijs betaal het, om ons te loog, om die symptome, om die siekte, uit ons uit te loog. Om die tekort en gebrek uit ons uit te loog. Heren, om dit wat onrein is, uit ons uit te loog. Heren, so dat die vreugde en die vrede en die seen en die lewe vrylik dier ons levens kan spoel, dier ons levens kan manifesteer. Ek seen elkeen daarmee, Vader, in Jesus' wanlike naam obami